Gălduroasă. Uh, da, bine, bine v-am găsit. Am fost, pentru cei care nu știți și poate sunteți uh, acum recent la tineret, uh, am fost în state o lună și cu împreună cu păstorul bisericii și am vizitat câteva biserici, câteva orașe, coasta de est, coasta de vest, uh, prin avioane, în sus și în jos, de câteva ore am avut emoții în avioane. Așa și uh, e extraordinar ca să fiu apoi acasă. Uh, chiar uh, am fost la biserici mici, biserici mari de șapte dar uh, biserica noastră e unică și aici e locul meu și aici mă simt ca acasă. Uh, o oh, ia, yeah. și voi sunteți frumoși în seara asta. Spune vecinului tău, ești, ești frumos sau frumoasă? Ok, ai grijă dacă stai, ești băiat și stai lângă fată, cum spui, să nu se greșit. Nu vrem să avem pălmi în seara asta. Ok. Uh, am fost fain să să fiu și să și întâlnesc acolo oameni extraordinari. Am fost la 8 biserici diferite, uh, unele mai mici, altele puțin mai mari. Și e fain să vezi așa atmosfera din diferite biserici, să vezi cum anume sunt alte, uh, cum e în, în alte locuri. Uh, am și întâlnit niște oameni super tari. Uh, uh, am fost la o conferință unde au fost aproape o mie de păstori din toată, din toată lumea și uh, am întâlnit niște oameni extraordinari, mă simțeam așa ca și cum cel mai mic dintre toți ăștia, la o giganți lângă mine. Uh, eram la masă cu, un, cu unul și erau mai mulți la masă, serveau și întreb pe unul hey, hey, Bună, de unde ești? Din India? India? Oh, India. Știu India. Încercam eu să... că știu geografie. Știi când te întâlnești cu oameni că încerci să găsești ceva numitor comun. Uh, și întreb întreb, no, ce faci în India? Ah, pastor... Sorch. Uh, ah, I, zis, am zis, n-am trebuit. I have ave aveți biserici acolo? No, no, no. Câteva biserici. N-am trebuit. Ok, da câte biserici aveți a, acolo? Și el, da 2500. Okay. Am simțit ca să mă îngenuchez, rugați-vă pentru mine și chiar l-am pus să se roage pentru mine. Domnul să-mi dea puțină înțelepciunea lui. O altă persoană care am întâlnit, era păstor la o biserică de 15.000 în Bolivia, am întâlnit din Columbia, din, toate, din, din Africa, am întâlnit câteva persoane. Am întâlnit și o persoană care lucrează, e un american care lucrează în China, Cu, uh, și lucrează de 40 de ani, are o biserică în Hong Kong și uh, tipul ăsta se numește Dennis Balcom, uh, lucrează de vreo 40 de ani acolo în, în China și merge din Hong Kong direct în China și de, de atâta timp lucrează și atâția oameni au ridicat încât, acum cineva a zis uh, uh, statistica asta și am rămas puțin wow, ok, uh, încât încât uh, i-au așa mulți lideri care conduc biserici, care adunate împreună ar, ar, ar ajunge la suma de 60 de milioane de persoane. Deci, lângă persoane ca și astea. Și te-ai gândit când întâlnești persoane din aștia extraordinare, numai unul din ucenicii lui care el l ridicat, sau oamenii care i-au ajutat liderii, are peste 10 milioane în, în, în, în, în, în, în cum ar fi rețeaua lui de biserici. Uh, și când stai lângă oamenii din ăștia, ai impresia, mai ales dacă ai venit lângă un Bill Gates, care e necreștin uh, și paralel cu Dumnezeu, uh, îs ai realea de mândrie. Dar, sincer, am rămas copleșit de faptul că oamenii ăștia, deși de un succes extraordinar, erau oameni normali, Uh, au venit să vorbească cu mine, au venit să mă întrebe, uai, ce faceți voi acolo? Chiar și tipul ăsta din China au zis, hai că venim acolo, am auzit că sunt mai mulți chinezi, i-am spus că sunt mulți chinezi pe aici, pe la noi, prin oraș. Hai că vin acolo și vă ajut să începeți o biserică de chinezi. Uh, așa că, dacă toți sunt magazine chinezești, de ce nu să avem și o biserică chinezească pe aici, prin Oradea? Uh, așa că a fost extraordinar, dar, sincer, uh, ca și acasă nu-i nu niciun alt loc. Uh, și... Uh, Îmi mulțumesc, cred că mi-a dat oportunitatea să vorbesc în seara asta. Domnul a pus pe inimă un mesaj de încurajare un, și un mesaj profetic. Aș vrea să te aștepți, aș vrea ca să iei o foaie tine, să noteziți doar trei idei care o să le spungi câteva versete și apoi o să mergem la cafe. Dar uh, hai de să deschidem Biblia la 2 Împărați, capitolul 13 și să intrăm în mesajul care uh, Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Doi împărați, capitolul 13, versetele 14 la 19. 14 la 19, pentru cei care v-ați uita Biblia acasă, poate le punem uh, versetele să, să, le cite, să le citim de pe proiector. Te încurajez să aduci Biblia, ok? Uh, dacă ai Biblia eu și mergi și cu tramvaiul, eu o șansă în plus că oamenii să te unde mergi la biserică și ai șansă ca să le spui unde, să face reclamă. Ok. Uh, Noi citim din Biblie fiindcă Biblia este cuvântul însuflat uh, de Dumnezeu la 40 de autori și Dumnezeu a și coordonat cărțile care să fie în Biblia aceasta. Mulți oameni, ca și Dan, Dan Brown și alții, uh, au ridicat mai multe minciuni în generația noastră și chiar vorbeam cu cineva, uh, un uh, soldat pe avion uh, și... Am rămas uimit de câte confuzere confuzerea băiatul și uh, pur și simplu credea niște minciuni care au fost scrise, niște oameni care scriu povești, uh, dar uh, fiindcă sunt uh, scrise și sunt de popularitate, unii le cred. Dar adevărul este că Biblia a fost însuflată de Dumnezeu și fiecare cuvânt Dumnezeu l-a însuflat la cei 40 de autori Și cele, cărțile care sunt în Biblie sunt au, absolut autentice și toate se leagă una de cealaltă și e același mesaj. Așa că te poți încrede că din, din sursa de unde citim noi este adevărul absolut, nu este relativ, ce este adevărul absolut. Și dacă sunt mici greșeli pe aici și pe acolo, uh, virgule, dar -au, nu s-a schimbat, schimbat mesajul. Așa că vreau ca să venim cu încredere în Cuvântul lui Dumnezeu că El, El este Cel care ne poate da răspunsuri, ok? Sunt multe cărți și multe, mai ales cu netul, acum poți să ajungi la, să, să, să, la multe informații, dar noi intrăm la baza. Asta este cea mai, cea mai importantă carte care a fost schisă vreodată, schisă de Dumnezeu, cu 40 de oameni, ca și parteneri. Bun, versetul 14 spune Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el, a plâns pe fața lui și a zis Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei i-a zis, ia un arc și săgeți. Și-a luat un arc și niște săgeți. Și apoi Elisei i-a zis împăratul lui Israel, încordează arcul cu mâna ta și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Și-a zis, deschide ferea din dinspre din, din răsărit. Și-a deschis-o. Elisei i-a zis, trage. Și-a tras. Elisei i-a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului. O sægeată de izbåvire împotriva sirienilor, vei bate pe sirieni la Afec. Toată lumea spune Afec. Până îi vei nimici. Elisei a mai zis, ia sægeți și, și el a luat. Elisei a zis împăratului Israel, lovește-te-n pământ. Și-a lovit de trei ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâneat pe el și a zis, trebuia să lovești de cinci sau șase ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de trei ori. Ok? Și deschid eu, dacă reușiți și voi bine, dacă nu, e ok. La Matei, capitolul 11, versetul 12, unde Iisus a spus Din zilele lui Ioan Botezătorul, până acum, împărățea cerurilor să ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Mesajul care Dumnezeu mi-a pus pe inimă îl intitulez Zero Regrete. Zero, zero regrete. Ok? Și haideți să-i ceri Lui Dumnezeu și ceri şi tu, în timp ce eu, mă rog, nu, nu, nu sta pasiv, și ceri și tu Lui Doamne, ajută-mă să înțeleg care-i mesajul care l-ai pus pe inima lui Călin, ajută-mă să înțeleg care-i partea mea, ce vrei să și mie, amin? Adăisem ne plegăm capul ăș din rugăm Doamne, vreau să vă mulțumesc Doamne, că mai bine cuvântat în timp ce am fost în state, dar acum vreau să vă mulțumesc că sunt aici în mijlocul tineretului, Doamne, Salem și aici Doamne, împreună cu prietenii mei. Ana m-a mă rog adus să binecuvinteze seara aceasta. Mesajul care mi l-ai pus pe inimă, îți mulțumesc și știi Doamne că tu să mă ungi, Doamne, să poți să comunic, Nume clar. Deci, îți mulțumesc Doamne că tu ne dat, Doamne, ne-ai ne cuvânt, Doamne, care este de încurajare și un care să ne îmbrăbêteze, Doamne. Și îți mulțumesc că care ureche care va auzi, nu numai va auzi, ci va și înțelege și și va aplica. Doamne, leg pe satan care ar încercat să fure sămânța acestui adevăr și credința care vine în urma auzirii cuvântului. Pe leg satan în numele Lui Iisus. Și, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că această sămânță va aduce ro, Doamne, 30, 60 și de sute de ori uh, ro, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei binecuvânta întreaga seară. Și toată spune, amin, amin. Pe lângă faptul că Îmi place în state să întâlnesc oameni fain și am întâlnit și am petrecut timp cu păstori. Un alt lucru care îmi place să fac și sincer, și îi să, uh, să merg la cumpărături. Uh, în state, mai ales cumpărături de haine, în state îi e fain că uh, mai ales perioada de toamnă, e o perioadă în care se schimbă în magazine hainele, se, se uh, dau la o parte cele de vară și intră cele de iarnă, Și sunt foarte multe reduceri de preț și acele reduceri de preț le caut eu. De-a lungul de anilor, noi, frații și, și cu Ligia, când ajungem în state, mergem la cumpărături și am găsit anumite magazine care sunt exact pe gustul nostru și, și la prețul cum se cade, cum ar fi. E și stilul, dar e și la preț cum se cade. Și în fiecare oraș unde mergeam, Uh, întrebam pe oamenii de acolo, uh, unde sunt magazinele astea? Uh, o parte din ele, uh, câteva dintre ele, Marshalls, Ross, TJ Maxx, sunt câteva dintre ele, sunt haine, uh, multe dintre ele de firmă care, care n-or fost vândute și care le dau la un preț mult mai scăzut la, magazin, la acest magazin, aceste magazine. Și am învățat cum anume să caut, știu exact fiecare magazin cam cum e harta, aici sunt reducerile, acolo sunt pentru femei, acolo sunt pentru bărba, și imediat știu, intru foarte rapid și mă uit așa, știu și mărimea care o caut, știu exact large și la, uh, pentru pantaloni, exact mărimea care o caut și la pantofi, deci nu nu timp, am învățat să nu pierdem timp, fiindcă deja am fost în atâtea magazine încât știm uh, unde să căutăm. Și uh, exact așa am fost și data asta, am fost la un magazin Ross și acolo am văzut un tricou excelent. Uh, tricou din ăsta cu uh, cum se numește așa, cu linii din astea uh, cu dungi, așa, bun, de un albastru caraibian. Uh, foarte fain. Și l-am încercat pe mine și îmi setea bine, dar uh, vreau să... Era primul magazin la care am fost într-un anumit oraș și am zis, mă, hai că... Hai să nu mă pipez, hai că las, mă ui la, la magazine și poate revin înapoi la magazinul ăsta și cumpăr. Am mi-a plăcut foarte mult, am zis, neapărat să cumpăr. Știi, sunt unele lucruri, și poate fetele mă înțeleg mai mult, sunt unele, unele haine care le vezi și trebuie să o am. Neapărat aia, aia i, i, i, merge perfect pe mine. Și exact cu tenul meu și cu culoarea părului și cu tot, merge perfect. Și exact așa era și tricoul ăsta. Ăăăăă. Uh, L-am încercat, au fost super, am zis, hai că îl pun acolo. Totuși era un preț puțin, aș zice, mă, era fain să fie puțin mai mic. În fine, dar l-am pus deoparte, am zis, hai că vin înapoi și sutra o să o să-l cumpăr. Numai să verific dacă nu este o mărime puțin mai mică, numai ca să fie și mai perfect pe mine. Și, binefericire, nu a mai văzut tricoul acela ever, ever n-am -am mai mers la magazinul acela fiindcă nu -a, a mai fost șansă, nu a mai avut timp, uh, mai ales când ești în, uh, uh, în călătorie, e sunt persoane care te duc, îți arată uh, și s-a întâmplat că n-am mai reușit și am un mare regret că știu că 100%, adică nu știu 100%, dar uh, există un procentaj mare că tricoul care eu l-am dorit încă este acolo și știu exact unde. Uh, dar asta este, am, am un mic regret că nu l-am cumpărat la timp, uh, câți trebuie vi s-a întâmplat faze din astea, ai vrut să cumperi ceva și n-ai cumpărat, ai zis, lasă că poate mai este altă șansă și ai pierdut șansa. N-aș pădă tot. Uh, asta este asta e viața, uh, trebuie să iei decizii și dacă nu le iei la momentul potrivit, pierzi șansa și trece pe lângă tine. Uh, și sunt regrete, sunt multe unele regrete care le poți avea, regrete, că ai spus ceva ce după aia ți-o părut rău, Uai, mai bine nu ziceam la persoana aia sau chestia respectivă, mai bine, nu. Uh, poate între voi știți despre ce vorbesc uh, sau poate ai cumpărat ceva, ce după aia uh, ți-o părut rău că ai cumpărat, că ai ajuns acasă și uh, pă, parcă ar arăta perfect acolo în magazin, dar când ai ajuns acasă și cu asta, cum stă? Parcă mă face mai gras. Uh, anyway, nu no, văd. Uh, sau poate că ai, ai regretat că ai întâlnit anumite persoane din viața ta, că ți-au cauzat atâtea probleme încât uh, ai zis, ok, mai bine nu îl întâlneam. În fine, uh, sunt și persoane din asta. Sunt multe regrete în viață și unele regrete poți să treci peste ele, altele te influențează și te afectează puțin mai mult. Uh, regretul cel mai mare ar fi, de exemplu, ar fi, nu de exemplu, ci ar, ar fi să, să, să ai regrete referitor la destinul tău în viață, scopul pentru care tu existi. Interesant cum și Ted a menționat în direcția asta despre scopul lui Dumnezeu în viață. Dumnezeu are un plan pentru fiecare persoană. Cel mai grav lucru e să ai regrete referitor la acest plan. Regrete referitor să nu fii știut de planul acesta decât prea târziu, Sau regrete că ai știut și nu ai reușit să experimentezi acele, uh, acele roade al, al acelui destin. N-ai reușit să intri în destinul tău. Să vezi planurile lui Dumnezeu că se desfășoară și devine realitate în viața ta. Astăzi aș vrea ca să te încurajezi și mesajul din, din, din, din care Dumnezeu mi-a pus pe inimă este să ajungem să ai o viață cu zero regrete, referitor la destinul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă cumperi un tricou sau nu-l cumperi, hai că poți să treci peste asta. Dacă ai ziși ceva, lucrurile se mai pot repara. Dar unele lucruri legate de destin ar putea să influențeze zeci de ani. Și să influențeze chiar și viața ta. Și aș vrea astăzi să uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm cum anume tu să te să te protejezi din a avea regrete în acest domeniu în viața ta. Așa că aș vrea ca să deschizi inima, urechile tale și haideți să vedem ce s-a întâmplat în această situație în care avem aici câțiva actori, doi, Elisei prorocul Elisei, un om al lui Dumnezeu a făcut extraordinare minuni, lucruri care nici nu ai putea gândi, odată 185 de, de mii de oameni au murit care încercau să-l omoară pe el. Deci lucruri extraordinare s-au întâmplat în viața lui. Pe de altă parte avem pe împăratul Iosia. Împăratul acesta era Ioas. Împăratul Ioas era un, un împărat care, despre care se spune înainte de pasajul ăsta că era un om care a făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Deci un om care și viața până în acest moment. Nimic nu se scrie despre el. Dacă citești aproape nimic nu se scrie despre el. Dar ajungem la pasajul acesta și ce se întâmplă? Elisei devine bonav. Și uh, e, e clar că e ultimele clipe din viața lui. Și Ioas, pentru prima dată în viața lui, face un lucru bun. Îl vizitează la spital pe prorocul lui Dumnezeu. Știa că e prorocul lui Dumnezeu, tatălui a ajuns împărat peste Israel datorită unei prorocii a lui Elisei, așa că, de fapt, el era împărat datorită și lui Elisei, așa că avea puțină, dar a avut puțin bun simț în toată răutatea lui să meargă la spital să îl viziteze. Și când a ajuns la spital, a avut o atitudine de compasiune, a simțit, pare rău, nu vine să cred că te duci și uh, mai sunt câteva clipe, câteva zile și urmează să, să mergi în cer. Uh, și În timp ce El își manifesta această compasiune față de lisei, Dumnezeu vede atitudinea Lui și spune, știi ce, în ciuda faptului că ai făcut atâta greșel în viața ta și ai făcut multe lucruri rele, ca, ca și taică tău de fapt, știi ce, pentru simpla faptă care ai făcut-o astăzi, o să te răsplătesc. Vreau să spun prima idee care vreau să-ți să o spun. că deodată poți, poate până acum în viața ta, ai dat totdată o Și până acum ai, ai greșit. Și în ochiul Lui Dumnezeu, tu știi că nu prea arați scorul tău e puțin cam, cam, cam la minim. Dar vreau să spun că dacă e o simplă decizie bună, o, simplă deci, o singură decizie bună poate să schimbe destinul tău și viața ta pentru totdeauna. Și seara asta poți să iei acea decizie. O singură decizie. Așa au făcut și eu Ioas și o singură decizie i-a deschis ușa pentru ceva ce Dumnezeu a vrut să facă. Și Ioas al nostru uh, uh, vine Elisei și imediat îi spune lui Ioas, repede, adu un arc și niște săgeți. Și merge Ioas, aduce un arc și niște săgeți. Da, ok. Bun, aici, și spune, deschide fereastra dinspre răsărit. Răsărit era în direcția unde era Siria. Siria era dujmanul uh, cel mai grav al al țării Israel Și au spus, ok, ia o săgeată și lovește înspre răsărit cu cu geamul, cu fereastră deschisă. Și el ia și aruncă. Ok. Bun. A, am, am exersat acasă. În caz că te lovea în ochi, uh, aveam aici doctori. Nu no, bun, <laughs> ok, nu no, bun, e în viață, este ok, tot e ok. Nu no, bun, au lovit o dată și după aia Elisei, el certea acolo liniștit, uh, ai grijă, fii pe fază, în niciodată nu știi ce se poate întâmpla la tinere Salem. Tineri Salem, cel mai periternos loc. Uh, M-am ales cu o săgeată. Nu no, bun, uh, și Elisei îi spune, îi prorocește lui, uh, mă bucur că e ok, mă bucur. Îi lui, lui Ioas, Ioas, această săgeată reprezintă profetic o victorie care o vei avea asupra orașului Afec. Și după aia spune și după merge mai departe. Dar anidea să mergem mai departe, Afec era un un orășel foarte mic. Ok? Dacă te uiți pe hărți prin Biblia, am eu mai multe hărți, am încercat să găsesc orașul Afec, unde îi, cât de mare îi, nici nu îl găsești. Așa de micuț era. Și Eu știu că nozi prima producție o să ne batem a fec. Mhm. Mm Hai serios. Ei, orașel micu, ți-l putem bate. E e nimic. Ha, okay, cred că ești puțin cam uh, bătut de soartă acum. <laughs> cred că ți s-o-a dus puțin uh, Elisei ani, nu prea mai ai puțin uh, așa multă ungere. În fine, okay, nobun o să fiu drăgods cu tine. Și, eu, as, după cum se observă mai târziu în, în pasajul acesta, o lua puțin mai ușor. Primul cuvânt. Afec. Bă, oricine poate să bată. Bat, îi trimit numai 100 de oameni și imediat bate pe ora Orașul respectiv. Exact așa Dumnezeu poate ți-a vorbiție și ți-a spus ceva ce vrea să facă în viața ta. Ți-a revelat primul lucru din viața ta referitor la destinul, legat de destinul tău. Poate că Dumnezeu ți-a revelat că El vrea ca tu să fii uh, în politică și să îl reprezinți pe Dumnezeu acolo în politică. Poate Dumnezeu ți-a vorbit și prin diferiți oameni la biserică, ți-a vorbit că El vrea ca tu să fii în sistemul de educație și acolo tu să fii o lumină și să aduci valorile creștine în acolo și să îl reprezinți pe Dumnezeu în acel loc. Și poate prima dată când ai auzit acea primă, primă idee, primă direcție, primă săgeată din destinul care Dumnezeu le are pentru tine, poate că și tu ai început să râzi a, ok, știam, maică-mea e profesoară, no, normal, și urmează ca să fiu profesoară. Și poate că ai luat așa uh, ceea ce, cuvântul profetelui al Dumnezeu ai luat puțin mai ușor, cum și Ioas a luat puțin, cetatea afect, hai serios, victorie, normal că o să avem victorie. E așa de micuță încât o să o distrugem. Și poate că te uiți la ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit până acum și zici, a, nu știu, parcă Dumnezeu cu mine nu prea crede că voi reuși prea multe. Vreau să spun astăzi următor următoarea idee. Prima parte, prima fază, primul lucru care Dumnezeu ți-l revelează din, din planul său cu viața ta este doar vârful aizbergului, a ceea ce El are de fapt pregătit pentru tine. Și după cum ați învățat, poate, nu mai știu, la geografie se învață, 90% dintr-un iceberg este de fapt sub apă și doar 10% se vede deasupra. Cu alte cuvinte, poate Dumnezeu ți-a spus anumite planuri și poate în inima ta le-ai considerat că sunt niște planuri... A... Ok, Dumnezeu vrea ca să, să văd familia mea că ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu. A, Dumnezeu, da, mi-a vorbit că vrea ca să mă vindece și după aceea să mă folosească, să vindece pe alți oameni. A, ok, sunt chestii din astea micuțe. Și ai luat puțin în, în derâdere. Dar vreau să spun astăzi că exact cum este acest iceberg, planurile lui Dumnezeu pentru viața ta sunt mult mai mari. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui nu ți le revelează toate deodată. Exact așa cum și uh, dacă cineva ți-ar spune că tu ai ajunge președintele României, ai face infact, poate, acum. Dar, peste câtva timp, după ce te-ai te maturizat, ai văzut cât de măreț este Dumnezeu, ai văzut cum Dumnezeu este cu tine, altfel ar sta lucrurile. Biblia spune în Corinteni 2,9 că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit, astfel de lucruri are pregătite El pentru noi. Dar el ne revelează doar o parte din ele. Doar poate 10% din planurile pe care ele le are. Și exact așa și lui eu Ioas. Dumnezeu, prin Elisei, a vrut să-i reveleze uite-te, vei avea o primă victorie. Înspre Afec. El a luat o... A, e micuță. Ce victorie e aia? Afec. E ca și cum ai bate uh, un sătuleț de aici. Ai bate uh, ciheiul. Ah, e ușor. E numai 300 de oameni să bate mai, mai mulți. Okay? Dar e ușor. Și de multe ori, poate ai luat în înderâdere și ai luat așa ușor ceea ce Dumnezeu ți-a revelat. Dar vreau să spun astăzi că Dumnezeu, El doar îți revelează o parte, apoi și cealaltă parte. Așa s-a întâmplat și cu Avram. Cine știe despre Avram? Avram, un om al credinței. Și dacă citește în Genesa 12, Dumnezeu îi spune, Avram, uite-te, ăsta e planul meu cu viața ta. Vreau ca să ieși din casa tatălui tău și a mamei tale, din țarata ta, și vreau să mergi într-o țară în care o să-ți zic eu. Nici nu-i zice unde îl duce. Ia numai, vindeți casa, vindeți tot, tot, tot ce ai și ia toate punele pe niște cămile și pleacă. Mergi în direcția aia. Și nici măcar nu-i spune. Dar vedem în Genesa, capitolul 12, versetul 4, că Avram l-a ascultat. Și nu a luat ușor cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus ok, ok, bun, vrei să merg? Hai, că mergem. Hai. Și s-a luat, a pus totul pe cămile și s-a dus. Și mai departe, în versetul șapte, dacă poți să pui, în versetul șapte vedem cum, după aia Dumnezeu i-a spus, a ajuns în țara Canaan. I-a spus pe drum, mergi în țara Canaană și a ajuns în țara Canaană și după aia, uitați ce i spus, toată țara aceasta o voi da seminției tale fiindcă așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu o să-ți reveleze doar o mică parte. O să spună în direcția asta. Eu țin minte, la 12 ani, m-am rugat, Doamne, ce, care este planul tău, destinul tău pentru viața mea? Și la 12 ani, prin două vize prin mama mea, Dumnezeu mi-a vorbit clar că o să lucrez cu copii. Și unul dintre băieții cu care am lucrat, îi Ivali și mulți alții. Și La 12 ani, atâta am eu zis, că o să lucrez copii. N-am înțeles nimica, nu știam mai mult, atât numai. O singură idee. Fiindcă noi suntem oameni care dacă Dumnezeu ne-a spune tot, tot, tot, ce vrea să facă cu noi, am zice nu, nu se poate, eu, ne-ar fi frică. Ne-ar fi, ne -ar fi uh, și jenă să ne spună numele la alții. Vezi că uh, Claudiu o să facă aia și aia. Claudiu o să fie un om de afaceri și o să realizeze lucruri mari pentru Dumnezeu și o să, o să aibă zeci de milioane de euro în, în, în, în, în uh, conturile lui. Ai spune, nu, eu, nu se poate oa. Și te-ai speriat. Dar Dumnezeu ca un tată bun, care nu spune totdeauna copilor unde merge, unde, unde urmează să mergi, uh, Exact așa, Tatăl nostru cerez, nu ne spune chiar tot. Ne spune numai, hai numai cu mine, ai încredere în mine și o să fie o surpriză. Și pe parcurs o să-ți reveleze tot mai mult și tot mai mult. Exact așa s-a și cu eu azi. Dumnezeu vrea ca să-i spună, uite-te, o primă victorie. Vreau ca să-ți ofer, Ca și ca cadou din cauza că l-ai cinstit pe, pe omul meu, pe Elisei. Și o să-ți dau o victorie. Dar apoi îi spune, ok, ia repede ia repede uh, arcul și, hai, hai, și ia toate săgețile și începe să lovești. Și când ajunge Elisei la partea asta, uh, Ioas, Ioas ia toate săgețile care le avea și avea mai multe. Și începe să lovească. Și Biblia spune că a lovit doar de trei ori. A lovit doar de trei ori din care, uh, parcă văd că atitudinea lui era cam cam de genul A, cine ești? A, ăsta... Afect. Prima prorocii nu chiar nu și ce stălucită, nu? Hai că, nu, dacă tot... Dorința, dorința unui... Dorința unui om muri bun, nu? Hai că, nu, lovești încă o dată. Sperăm. Oh, nu. Ok, și lovește încă o dată. Ok, asta nu a fost... Lovitură Acum, ăsta era profesionist. Ios habanist. Ok. Deci, era profesionist, după cum spunea. În fine, aruncă trei săgeți. Ha! Nu no, bun. Și lovește cu tre de trei ori în, uh, cu săgețele acestea în pământ și se oprește. Din cauza că era puțin afectat de prima prorocii. Eu spus, da, puțin că am. Okay, uh, eu știam că Elisei e, ce, e, e un, e un proroc puțin mai mare îmi spune că chestia asta micuță asta și eu pot să fac fără Dumnezeu și-o luat în derâdere chestia asta și-aș vrea de la, de la ceea ce, atitudinea lui și reacția lui și ce s-a întâmplat cu ea aș vrea, să, aș vrea numai trei lucruri să să le învățăm și în primul rând aș vrea ca să-ți să, să notezi dacă ai cu ce nota nu disprețui prorociile sau profețiile Când Dumnezeu îți vorbește, aici la seara de tineret, când Dumnezeu îți vorbește, în timp ce tu citești Biblia și un, parcă Dumnezeu pe un verset pune accent și așa cum Dumnezeu i-a vorbit lui Ted azi dimineață, îți vorbește prin acel verset sau ieși la studiul biblic. Sau ești cu cineva și vorbești și parcă dintr-o dată persoana respectivă doar te încurajează și în acea încurajare, de fapt, este Dumnezeu care îți vorbește prin acea persoană și spune ceva lucruri pe care urmează ca tu să le faci. Și ție nu-ți vine să crezi că este o confirmare a ceea ce deja Dumnezeu ți-o vorbi ție. Dar dacă le disprețuiești acele proocii și le iei ușor, iei ușor ca și o ca așa asta și spunea a, am auzit chestiile astea a, știu despre, eli Elisei am citit de câteva ori Biblia și noi ei în serios s-ar putea ca acea prorocie disprețuind-o să nu devină realitate în viața ta. Dacă vrei să trăiești o viață fără regret referitor la destinul tău, nu disprețui prorociile ci fă ce spune Biblia să le studiezi, să le și dacă lucrurile bune care se confirmă acele lucruri te încurajezi ca să te rogi pentru ele și să începi să treci și să le faci. Al doilea lucru care vreau să, să te încurajez este să nu, să nu pierzi momentul. Nu pierde momentul. E, sunt momente cum a fost și în viața acestui uh, Ioas și momentul a fost atunci. Dacă Ioas nu disprețuia prima prorocie, se îndeplineau multe altele. Acum dă-o încolo, trebuie neapărat să-l Bun, am reușit.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 Și-a luat Și nu a recunoscut acel moment special divin, care, acea sfereastră care i s-a deschis, prin care Dumnezeu vrea ca să îi dea mai multe victorii. De -a asemenea, Dumnezeu în viața ta o să creeze anumite momente. Și momentele astea, așa cum s-a cu tricoul meu, îs de câteva minute. Ai câteva minute... În, în, în, ești cu o persoană sau ești cu o persoană care a încercat să vorbești să le spui despre Dumnezeu de atâta timp și pur și simplu parcă nu, nu te înțelegi, parcă vorbești chineză și nu blbl. Dar vine un moment în care persoana vine la tine și te întreabă, hai spunem puțin cum e cu Dumnezeu? Cum e cu păcatul? Dacă, dacă păcătuiesc dacă păcătuiesc după ce l-am primit pe Iisus în in mea, gata, înseamnă că merg în iad. Și tu, prin faptul că ai fost în seara asta și n-ai disprețuit ceea ce a spus Amalia, o să poți să-i răspunzi. Și să, e un moment ca Iriusul în care poate prin a, ceea ce tu vei spune, persoana respectivă va intra într-o relație cu Dumnezeu și va experimenta din libertatea despre care noi cântăm și pe care noi experimentăm datorită lui Iisus. Îs momente ca Iros, poate momente financiare ca Iros, care Dumnezeu îți dă, deschide o oportunitate. Dar dacă nu înveți să să recunoști acel moment și să îl prețuiești, el trece pe lângă tine și se închide fereastra, se închide ușa și te întâlnești cu fereastra respectivă doar mai târziu. Exact așa. Și în chemarea și planul lui Dumnezeu cu viața noastră, Dumnezeu are anumite uși care le deschide. Și odată, dacă intri prin și dacă faci ce Dumnezeu spune... Poate spune să începi ceva, o lucrare. Poate spune să faci ceva la tine în clasă. Poate în școala ta. Poate cu familia ta. Să faci ceva. Să începi să postești și să te rogi pentru părinții tăi. Ca să, ca să nu mai fie uh, legat și sclav alcoolului, sau altor Sau certurilor. Sau cine știe ce altceva. Sau divorțul despre care se tot amenință în familia ta să nu se întâmple. Și Dumnezeu spune, fă asta. Și în timp ce tu asculți, vezi cum El aduce victorie în viața ta. Dar... Pentru asta trebuie să disceri care este momentul și să nu-l pierzi. Să, să nu-l pierzi. Filip, un, unul dintre ucenicii lui Iisus, nici măcar nu era din cel 12. El a știut să discearnă momentele. Și a știut să discearnă vocea lui Dumnezeu în acele momente și le-a prețuit. Și într-o zi, în, în capitolul 8, faptele apostolului capitolul 8, el e sculat de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi spune, trezește-te, Dimineață fugi, mergi pe drumul dintre Ierusalim și Gaza și acolo pe drumul o să întâlnești un etiopian. Și spune despre mine. Și imaginați-vă, s-a trezit, a început să meargă și a ajuns exact în momentul în care trecea acel etiopian. Și a reușit să-i spun acel etiopian despre Isus și o țară întreagă în ziua de astăzi îl cunoaște pe Iisus Hristos datorită a ceea ce a făcut Filip. A recunoscut momentul a ascultat pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a făcut lucruri extraordinare. Și apoi l-a luat ca în Star Trek, l-a ridicat și l-a teleportat într-un alt oraș și a mers și mai departe. Și într-o zi a atins o națiune și câteva orașe. Citiți Bilea. Faptele a păzutul capitolul 8. Dacă recunoști momentul, ce se va întâmpla, Dumnezeu te va pune va pune destinul tău pe, plan, pe, pe butonul accelerat. Și numai te vei trezi că lucrurile se precipită și lucrurile care credeai că o să țină ani de zile se întâmplă în câteva momente. De ce? Fiindcă ai intrat pe ușa, momentul l-ai recunoscut, ai intrat prin fereastra respectivă și Dumnezeu ți-a dat victorie. Asta e al doilea lucru. Al treilea lucru este nu accepta mediocritate. Nu fi leneș, ci dă tot ce ai în tine. Elisei îi spune lui Ioas, Ioas, i-i supărat, după ce Elisei dă numai de trei ori. Spune Ioas, dar ce ai făcut? Dacă loviai de cinci sau șase ori, îi distrugeai pe sirieni și nu mai, nu, mai, nu mai se puteau ridica. Dar pentru că ai dat numai de trei ori, o să-i bați numai de trei ori, în afară de afec, încă de trei ori, total patru ori, și atât. Și nu o să-i distrugi. Și datorită faptului că Ioas a fost leneș să mai tragă, numai de două ori mai trebuia, încă două. Două săgeți l -a l-a, la l -a despărțit pe Ioas de victorie totală și de împlinirea destinului lui. Ăsta era destinul lui. Să, să distrugă, pe vremea a era destinul lui Dumnezeu pentru viața lui. Să distrugă sirienii care în cele din urmă din cauza că nu a dat acele două, acei sirieni i-au distrus și au omorât mii și zeci de mii de evrei și a ținut în frică pe poporul Israel mulți ani de zile. Fiindcă i-au fost greu încă două săgeți să mai lovească în pământ. Datorită necredințe, îndoieli, cine știe, ăsta-i bătrân, nu mai știe el ce ce îmi spune mie. Exact așa. De multe ori cei i desparte de cei care au succes, de cei care sunt care, care, care eșuează, este doar două săgeți. Doar un pic. Faptul că accepti mediocritate, când Dumnezeu spune să faci ceva, dacă nu faci cu toată inima ta, acel lucru nu va deveni realitate. Dumnezeu te cheamă ca să fii politician. Păi dacă tu nu înveți toți termenii, dacă tu nu știi, nu, nu iei note bune, uh, uh, nu numai note bune, ci chiar știi acel lucru și, și te interesezi și lucrezi și, te, și stai lângă oameni care... Cum crezi că o să devii omul respectiv? Dacă Dumnezeu te cheamă să fii doctoriță sau, sau te cheamă ca să fii om de afaceri, cum crezi? Dacă nu, cauți excelența. Eu azi ales calea să meargă calea mediocrității. Eu astăzi mă rog ca tu să nu alegi acea cale și tu să sufulci mâinile tale și să începi să lucrezi și, și să, dai, să, să dai cu două săgeți în plus, cu alte cuvinte două să, să tot ce faci tu să fie zece cu două steluțe, să faci totul ca pentru Dumnezeu. Și în timp ce tu vei face asta, Dumnezeu te va onora și va face ca destinul acela să devine realitatea. Avram o trebuie să meargă mii de kilometri prin deșert, cu niște cămile la care toți știu că la cămile le, le miroase gura. Iisus uh, o trebuie să vină din cer, încojurat de milioane de îngeri care îi slujesc. Și o trebuie el să slujească la 12 oameni obișnuiți care aveau picioare mirositoare. Uh, uh, Filip o trebuie să se trezească din pat. Alo! Unii dintre voi trebuie să vă treziți mai devreme din pat ca să ajungă și să prindă momentul care Dumnezeu l-a deschis pentru el. Așa că, dar cine crezi că ești tu? Crezi că Dumnezeu o să te ia pe puf și o să te ducă și numai dintr-o dată tot să... Țara este a ta. Uite-te, ți-am promis, acum e țara e a ta. Așa o să întâmpla cu poporul Israel. Nu. O trebuie să lupte, să doboare acei giganți. Și Biblia spune în Matei 11 cu 12 că aceia care dau năvală Dau năvală, iau cu năvala. Împărăția lui Dumnezeu, el vrea, dorința lui este ca toți oamenii să-L cunoască pe El și tot să fie în împărăția lui. Și Biblia spune, împărăția lui să ia cu năvala și cei, care o, și, și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea. Cu alte cuvinte, școala ta e pur și simplu e o comoară plină de suflete care e gata ca tu să o cucerești pentru împărăția lui Dumnezeu ca toți să-l cunoască din școala ta pe, pe, pe, pe Hristos clasa ta, același lucru familia ta, să îl cunoască și ei și să trăiască liber de sclavia păcatului și de, și de consecințele păcatului să trăiască în libertate și tot ce trebuie să faci, e tu să-i dai primul înăvala cine merge primul? cine ia cartierul, nu făru? e a lui! Așa, așa cum i-am auzit pe oameni aceștia ale Dumnezeu că au 2500 de, de, de, de biserici și 18 colegii biblice. Au început ăsta. Tipul ăsta. Avram îl, îl chema. Și de ce? Fiindcă a dat năvala și a început și a, a făcut ce Dumnezeu i-a spus. Exact așa și Dumnezeu astăzi vrea să te încurajeze. S-a vorbit Ce ți-o e doar puțin din ceea ce el de fapt vrea să facă cu tine. Și cu cât faci un pas înainte, cu atât a se revinează și mai mult. Cu cât faci un pas înainte, cu atâta uh, așa de mare și tot așa. Și în timp ce faci și umbli în, prin credință, cum a umblat Avram, vei câștiga țara ta promisă și vei vedea toate acel lucru devine realitate. Zearea asta poate Dumnezeu ți-a vorbit referitor la viața ta, referitor la viitorul tău, referitor la la planurile care ele are. Și poate până acum, o parte din ele le-ai le -ai disprețuit, ai spus, nu știi ce, da, așa planuri micuțe ai cu mine. Fiindcă, în momentul acesta, atât ai putea tu să crezi. Dar dacă tu le crezi și faci și deja ți-a spus, el după aia o să se descopere mai mult. De asemenea, dacă tu recunoști momentul și nu și nu stai pe tușă, ci... Trăiești la maxim și îl iei cu năvala oportunităța pe care Dumnezeu deschide. Și asculti cum asculta Filip. pe vedea minuni și vei vedea cum destinul viețitale, tale, planul lui Dumnezeu ta, intră în, în, într-o viteză maximă. Viteza cincea. Și, și un alt lucru, dacă tu, personal, vei, vei decide, nu voi trăi o de mediocritate, ci voi trăi la maxim. Atunci, vei avea O viața cu zero regrete. Zero regrete. Și odată ce toți vom face asta, dacă fiecare dintre noi, la fiecare Dumnezeu ne-a dat o altă piesă din puzzle, de aici, din Oradea, din țara noastră, dacă fiecare dintre noi ne vom îndeplini destinele, vom vedea ceva în biserica noastră și în orașul nostru, ceva ce n-a văzut România. Eu cred lucrul acesta. Lucruri mai mari decât ți-ai putut imagina. Ce Dumnezeu, eu sincer cred, că asta Dumnezeu mi-a mi pus pe inimă, lucrurile pe care noi le știm ca tineret până acum, sunt doar 10% din iceberg. E doar vârful iceberg-ului. Dumnezeu are multe altele. Dar așteaptă ca să cucerim astea 10% și apoi ne va revela și altele. Eu cred că vom fi o biserică care vom avea oameni de afacere care vom, vom da ca biserică mai mulți bani pentru a ajutora oameni în, în, în sărăcie, oameni, oameni care au probleme și vom, vom da mai mulți bani decât oricare altă biserică din România. De ce nu să fim noi? Să dăm năvala, să fim deveni oameni cei mai buni de afaceri? Să vom fi oameni și în politică, care vom avea o influență și politică. De ce nu la nivel european? De ce nu să fim biserica din România care o, o să planteze în istorie cele mai multe biserici Să avem și noi câteva mii de biserici. Toate astea sunt posibile. Totul, cum spune, cum spune melodia care am gândat toată, totul pot să fac prin tine, pot să fac orice, când tu, Doamne, mă întărești, nimic nu imposibil. Asta se va întâmpla dacă vom decide să credem ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit și ce ți-a vorbit ție personal. Și să alegem să-L credem pe Dumnezeu și ca și Avram să umblăm cu El până când va deveni realitate. Haideți să chiedem ochii și să ne rugăm.